аж за Дніпро і на Братславщину, так що ні ми баба, ні не не встигли схаманутись на те, що діялося в їхніх полках. Мені ж у подяку за все, засталося пісня прокляття. Бо дай хмели хмельницького перва куля не минула, що волів брати дівки, парубки і молоді, і молодиці. Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи, А молоді і молодиці Старого хмеля проклинаючи, Бо байтого хмельницького Первая куля не минула, А друга я устріла, Усерденько уцілила. О, мій безжальний народе! Два роки між зборовим і берестечком, Безглузді рани на тілі народу на тілі землі. Чи досить двох років без війни, щоб залікувати ті рани? Не можна відняти в людей минулого. Але як же легко позбавити їх майбуття? Я мав дбати про майбуття, про гідність і гордість, подолати ворожість, заздрість, нерозум, боєгусто, неминучу неправедність, влади, Поднинути саму думку про нашу, нібито споконвічну нижчість перед тими, хто гнобив нас і смоктав соки землі нашої. Вважали, ми не здатні ні на що, вважали все тільки для них і для їхнього Бога. Вважали століття треба нам подолати, щоб бодай наблизитись до них. А мені досить було й тих двох скупо відміряних років. Щоб з'явилися і церкви, і школи, і освіченість, і спосіб життя, і одяг та будівлі, і вміння жити, і навіть пиха. Та ще й те, що не треба. Знайняє освіченість. Рятівні для людей чи згубні? Сотники похочали довкола мене товсті й здоблені, а полковники ще то, ще й ошатніші. Де набралися? Звідки з'явилися? В кого навчилися? сяяли золотом, шаблями поблизькували по-шляхецьке, коли вже добувалося в цього. Тоді ще кожен хотів мати, бодай, пару соболів, бо соболі неприступні за золото, придбати їх ніхто не міг, тільки отримати вдар за високі заслуги або за підступи. А як розрізнити, де заслуги, а де підступи? Я питав про це Федора, коли по весні їхали ми на пасіку коло Суботова, Мій сповідник довго їхав мовчки, тоді звернув на поводи залишків солом'яної скирти потемнілих, зліз з коня, підняв підку в одному місці, в другому, в третьому, показали мені мовчки. Земля під звербленою соломою була порита з вивистими безладними рівчачками. Мишачі чи нори? Що втім дивного? Миші та й то відь як попадя. І кожен тягне собі і домагається, як більше, як легше. А чого ж ти, гетьма, хотів від людей? Додай до цих нір ще й розум, а й матимеш те, що маєш. Іноді здавалося мені, що сижу під зрубаним буйним деревом, і кожен збирає собі тріски і грибе один поперед одного. Хто більше? Голод злішує могутніший заситість може тому й наповзав на ці степи споконвіку, віку, і споконвіку віку над ними летів вітер і крик, і стогін. Голод об'єднує людей, ситість породжує заздрість, чвари й ненависть. Два роки дарувала мені доля, і два роки лютував голод, пожирав усе довкола, як ті неситі короли у фараоновій сні. Покинуті поля не давали врожаю, Морова язва косила людей, вони падали, вважали, як дрова, одні пра до самого Дністра. Вили волки і собак, не співали птахи. Цар Олексій Михайлович дозволив везти з окраїних московських городів на Україну хліб, сілі, припаси і стівні. Зволив воєлобом приграмічним вільно пропускати купців з живністю в городи українські. Та не стачало й того, бо хіба ж прогодуєш цілий народ звозів. Тей безумний світ завжди тримався на бідних і нещасних. Я чув їхній голос. Він вів мене на мої найбільші битви. А тепер нечутно стало того голосу. Натомість громіло голоси тих, хто ще недавно мовчки вимахував шаблями. І всі вони були так само одностайні у своїй захланності, як безмовним і безименним був простий люд. Скупчення влади і власності в тих самих руках завжди чижовато. По своїй самогутності я замахнувся мало не на самого Бога. І поки Бог гнівався не на мою землю врожай мор і голод, я робив своє земне. Відкрив школи, почав будування і здоблення землі, устроцтво городів. За два роки устиг те, на що йшли віки цілі. Ще вчора Україна воювала, сьогодні училася ніколи ще так не воювала і ніколи не знала такого навчання. Павло Халопський, який супроводжуватиме патріарха Антіохійського Макарія у його подорожі до Москви, напише про нашу землю. Починаючи з цього города, Рашкова, і по всій землі руських, сабто козаків, ми помітили на превеликий подив свій прекрасний прикмет. Всі вони, за винятком небагатьох, навіть, Більшість їхніх жод і дочок вміють читати і знають порядок церковних служб і церковні виспіви. Окрім того, священики навчають сиріт і не полишають їх пинятися по вулицях невігласами. Народу чися стати і бути народом, все здолати, продертись, пробитись, вийти в ряд перший і сказати світові про себе. І хто ж подвигав на свій народ український? Я, Богдан Гетьман Хмельницький. Я втішався самовиправданнями, смакував ними. Яких тільки благородних намірів не вигадаєш, аби лише виправдати свої вчинки».